Szabó Sándor. Fogyasztásvédelem. Albert Simon Sastre ötödik napját töltötte menyasszonyával a Balaton partján, mikor találkozott a szigorú tekintetű férfivel. June éppen elszaladt mellék helyiségbe, magára hagyva az olcsó matracon heverő, olcsó ásványvizet kortyogató vőlegényét. – Sastre úr! – szólította meg a szigorú tekintetű férfi. – Gyanakodva nézett fel. Az erős napfénytől hunyorogva mérte végig az ismeretlent. – Ismerem magát? – kérdezte. – Nem. – rázta meg határozottan a fejét az ismeretlen. Biztos, hogy nem ismert. Ennek ellenére beszélnem kell magával. Honnan tudja a nevemet? Sastre mindig is gyanakvó típus volt. Az üdülésiektől. Ön írta alá az üdülési leszállási engedélyek észhez vételekor. Szükség esetén az üdülésiek kiadhatják az adatait a területileg illetékes államhatóságainak. Sastre értetlenül nézett. Maga valamelyik hatóságtól jött? Igen, fogyasztásvédelem. Hogy micsoda? Fogyasztásvédelem! Fogyasztásvédelmi felügyelőség. Sastre nagyot nyögve feltápászkodott és körülnézett. Ez valami vicc? Rejtett kamera? A szigorú tekintetű férfi megcsóválta a fejét, melkosa előtt egy állami hologram villant fel. – Ne tegye nevetségessé magát! – dorgálta meg sastrét. – Különben nincs erre időnk. – Soha nem hallottam még fogyasztásvédelmi felügyelőségről. – Fogyasztóvédelmiről, igen, de… – Gyanítom, hogy több tucat olyan hatóságot tudok mondani, amiről maga soha nem hallott, és jó esélye van arra, hogy soha nem is fog róluk hallani. Ennek ellenére léteznek, és bizonyos esetekben joguk van magával szemben eljárni. Velem szemben eljárni? Szerintem maga tévedésben van. Alig ha. A szigorú tekintetű férfi előtt vetített adaternyő bukkant fel, rajta Sastre igazolvány képe, Lassan körbefordult, mellette adatok bukkantak fel róla. Ez ugye bár ön? Sastre bólintott. Öt nappal ezelőtt szállt le a földre, a sár melléki fogadóállomáson. Fél hónapos üdülő vízumot kapott a szokásos feltételekkel a Kárpát-medencére korlátozva. Kísérője June Weistl, akivel jegyben jár. Bejelentett tartózkodási helye a szárszói kemping, ahol sátrat bérel. Még mindig magáról beszélek? Úgy tűnik, de mit akar? Nem azért vártam ki a soromat, és fizettem egy pénzt, hogy a földi üdüléseimet idegenekkel való értelmetlen társalgással töltsem. Maga nem ért semmit. Azt hiszi, olyan helyzetben van, hogy így beszélhet velem, pedig nincs. Tudja, hogy mi a fogyasztásvédelmi felügyelőség feladata? Nem. A hologramok eltűntek, s a szigorú tekintet is megenyhült egy kicsit. Akkor elnézzük a tudatlanság idejét. Ott az a büfé. Meghívom valamire. Kér egy sört. Megbeszéljük, hogy miért is jöttem. June még nem tért vissza. Sastre habozott egy kicsit, majd bólintott. maga több diplomás világlátott ember. Kortyolt alkoholmentes sörébe a fogyasztás is. Gondolom nem kell bizonygatnom, hogy a gazdaságunk nagy mértékben függ a fogyasztástól. Itt lehet? vont vállalt Sastre. Én a Neptunusz rendszerben nőttem fel, ott nem. Ott a munkától függ, s csak azt vesszük meg, amire igazán szükségünk van, máskülönben hamar vége lenne az egész kolóniának. Ebben nyilvánvalóan igaza van, értett egyet a fogyasztásvédelm is. De itt most a földön vagyunk, s maga egy olyan csoportnak a tagja, amely nagymértékben hozzájárul a gazdaság egyensúlyához. Nem vagyok földi állampolgár. Én is erről beszélek. Ön egy turista. Önökre épül az idegenforgalmunk. Mivel a bolygó területe véges, keretszámokat kell meghatároznunk minden területre. Nem kell hozzá közgazdasági diploma, hogy rájöjjön, meghatározott számú túrista esetében nem mindegy, hogy egy turista mennyit költ az üdülése alatt. – Mi közöm nekem ehhez? – érdeklődött Sastre. A sőr kellemes melegséggel töltött el, főleg, hogy nem ő fizetett érte. A fogyasztás és vála fölött kilesett, de June még mindig nem érkezett vissza. – Pedig nem rossz ez a sőr. Akár be is ülhetnének egyszer egy pikolóra, majd a nyaralás végén, ha meglátják, hogyan jönnek ki a keretből. Hangos sóhajtás tört fel a sörös korsó túlsó feléről. Azt hittem, rájön magától. Na mindegy. A monitorprogramunk hívta fel magára a figyelmünket. Maga messze az átlag, sőt, az elvárható minimum alatt teljesít fogyasztás terén. Sátort bérel hotel helyett, mint az itteni gimnazisták. A helyi lakosok által látogatott boltokban vásárol alapvető élelmiszereket, ahelyett, hogy étterembe járna, mint minden rendes turista. Egyedül kulturális jellegű kiadásai közelítenek a minimumhoz, de ott is inkább az ingyenes programok dominálnak város nézés hegymászás. Sastre úgy hitte, nem hall jól. Mi maga valami szerencsétlen magánnyomozó? A másik csak mosolygott. Mint már említettem, fogyasztásvédelmi felügyelő. A földi gazdaságot védem. Maga Albert Simon Sastre úr kész ráfizetés a számunkra. Vagy fogalmazzunk másképp. Kárt okoz nekünk, hiszen ön helyett adhattunk volna leszállási engedét egy olyan turistának, aki normális módon hajlandó fogyasztani. Ez egyfajta gazdasági bűnözés. Bűnözés! Sastre körül fordult egyet a világ. Jobb a sőrös korsójába kapaszkodott. Én úgy tudom, hogy az alapvető emberi jogok érvényesek a szövetségi állam egész területén, a földi tagállamokban is. Jogom van azt venni, amit akarok, és nem megvenni azt, amit nem akarok. Ha meg sétálni akarok a városban, vagy megmászni a badacsonyt, akkor ahhoz is jogom van. Azt viszont nem tudom, hogy maguknak mennyire van joguk megfigyelni engem, adatokat gyűjteni a vásárlásaimról, a mozgásomról. Maga turista státuszban szállt le a földre, ez pedig feljogosít minket az adatgyűjtésre. Nem olvasta végig a leszállási szerződést? Mindegy, nem olvasta végig, de... Sastre mérsékelt erővel a sörpadra csapott. Az lehet, de azt nem mondja nekem, hogy bármiféle törvényt sértek azzal, ha veszek egy kiló kenyeret, meg igazi vajat, s nem megyek étterembe. Természetesen nem sért törvényt. Értett egyet a fogyasztásvédelm is. Akkor meg mi a fenét akar? Csak felhívni a figyelmét arra, mit csinál. Amit már el is mondtam. Nyilvánvalóan a Neptunus rendszeri neveltetése miatt nem fogyasztott úgy, ahogy. Pedig a nyaralás éppen erről szólna. Végre kilépni egy kicsit a mindennapok spórolásaiból, az életfenntartó rendszerekre való állandó odafigyelésből, s élvezni mindazt, amit a Föld adhat. Én nem érzem jól magam, ha felesleges dolgokra költök, közölte fagyosan Sastre, és élvezem azt, hogy szinte a szabad ég alatt alhatom a sátorban, s jól érzem magam a gimnazisták között. Ez érthető, de nem fejeztem még be, szakította félbe Sastre. Kifejezetten felmérgesített azzal, hogy idejött és belerondított a nyaralásomba, s ha azt hiszi, hogy most meghatódtam, és nekiállok veszettül költekezni, akkor igencsak téved. Vagy mit csinálnak? Lecsuknak, ha nem jelentkezem át azonnal egy hotelbe, és nem vacsorázok a szemközti étteremben? Nem rendelkezünk olyan jogkörrel, amiről önbeszél, közölte a fogyasztásvédelm is. Az igazat megvalva, a mostanihoz hasonló tanácsadáson kívül semmiféle operatív intézkedést nem foganatosíthatunk. Sastre egy hosszú pillanatig bámulta, majd idétlenül felröhögött. <há, – Hát akkor akkor keressem magának egy másik tanácsra szoruló fogyasztót, engem meg hagyjon békén, a nekem szánt tanácsait meg… Szerencsére nem ivott annyi sört, hogy ki is mondja, mit csináljon velük. A fogyasztás is felállt, biccentett, majd köszönés helyett csak ennyit mondott. Azt nem állítottam, hogy nincsenek eszközeink. Majd elment. Egy pillanattal később befutott June. Itt vagy? Mindenhol kerestelek. Mit csinálsz? Itt áll egy sört? Sastre zavartan nézte a mennyasszonyát. Ő, ja, nem kérsz? De amúgy nagyon jó a víz. Nem uszunk inkább egyet. Hideg reggelre ébredt. Fázósan összeúzta magán a hálózsákját, forgolódott egy darabig, majd nagyot nyögve felkelt. A sátor másik fülkéjében June halkan szuszogott. Kimászott a sátor elé, hogy kinyújtózkodjon. Meglepődve látta, hogy a többi sátor eltűnt, pedig este még egy kisebb sátorváros közepén aludtak el. Felhívta az információt, megkérdezte, hová tűnt el a többi kempingező. Maga ki? kérdezte az információs. Sastre, a kempingből. Hat napja vagyok itt. És miért van még itt? Mi az, hogy miért vagyok még itt? Tíz napra váltottam sátorhelyet. Úgy értem, magának nem szóltak? Miről? Hát, a Kék sorsolásán a mi kempingünk nyert, s azoknak, akik tegnap rendelkeztek sátorhelyel, szobát ajánlottak fel a helyfoglalásuknak megfelelő időtartamra. Maga mi a neve? Sastre, Albert Simon. Öh, ezt nem értem. A maga neve nincs a hotel listáján. Már mint, amit a mi adatbázisunk alapján, öh ez magyarul elfelejtettek nekünk szólni? Nem, az adatbázisban mindegy, akkor most pótolják. Hol is van az a hotel? Kínos hallgatás. Most mi van? Hallo. Öh az a helyzet, hogy a kempingezők átvételével megszűnt az akció, vagyis már így utólag. De ha önnek megfelel, kárpótlásul hajlandók vagyunk 25%-os kedvezményt adni önnek a sátor bérleti díjából. Mérgében elszaladt a közeli vegyesboltba, de még morcosabban tért vissza. – Jó reggelt! – ásított June. Sestre morgott valamit, majd dühösen a fűre dobta gyékén kosarát. – Mi van? – kérdezte rémülten June. – Nem tudod, hová lettek a többiek? – Fogalmam sincs – morogta sastre. – Mi a baj? Mi történt? Ha ez a ő kiakasztott. Milyen nő? A vegyesboltos. De hát eddig olyan aranyos volt. A zöld hajú? Ja, ja, az a füfejű. Komolyan mondom, azt hittem, felpofozom. Úgy beszélt velem, mint egy fogyatékossal. Rögtön azzal kezdte, hogy félretette a tegnapi kenyeret, kicsit ugyan már szárazabb, de árengedményel tudja adni. Aztán bármit is akartam venni, mindig ajánlott valami olcsóbbat. Sőt, még azt is felajánlotta, hogy a hálón keres, még annál is olcsóbbat. Fél órán belül meghozzák, ha vissza tudnék szaladni akkorra. Csak segíteni akart, próbálta nyugtatni June. Felfújod az egészet, rosszul aludtál szívem. Rosszul! Mérgében széttaposott egy fűcsomót. A kumpal átkeltek a tavon. Féluton apró reklámgömbök csaptak le a hajóra, majd egy rikító hologram jelent meg a tat fölött, mely felhívta a figyelmet arra, hogy a Fonyódi RT minden kedves utast meghív egy pohár hideg üdítőre. Mire Sastre és June sorra került, pont elfogyott az üdítő. A hologram mentegetőzött, majd a reklámgömbök felemelkedtek, s célba vettek egy következő hajót. <gül> – Kár! – nevetett June. Pedig most jól esett volna, nagyon meleg van. Sastre a büfére sandított, majd makacsul az ajkába harapott. Bért ki még egy kicsit, mormolta. A parton keresünk egy kutat. A kikötő mellett hamar rátaláltak a tandem kölcsönzőre, amit tegnap este kinéztek maguknak a hálón. June mindig is arra vágyott, hogy egy ne suhanjon, a nap süsse az arcát és meleg szél lobogtassa a haját. A Neptunusz rendszerben ezt elég nehéz megoldani, itt meg szinte ingyen van. Szinte. De ennyit igazán rá lehet szánni. June elszaladt, hogy feltöltse a kulacsait, Sastre pedig elment a tandemért. – Már megint mi a baj? – kérdezte a mennyasszonya, amikor felfrissülve is két telekulatcsal visszaérkezett. Sastre megnyúlt arccal ült a tűzpiros Tonton Balaton feliratú tandem első ülésében. – Ez a marharépa! – felelte. – Ki? – A tandemes, a kölcsönzős, az. – Mi csinált? – Úgy beszélt vele, mint egy hülye gyerekkel. – Mit mondott? Amit kell, de a hangsúly. Pedig egy felnőtt több diplomás ember vagyok, ez meg egy kis. Nincs neked üldözési mániád? Érdeklődött June, kezdett türelmének végére érni. Nincs, rázta a fejét sastre, majd felberregtette az elektromotort. Indulunk még ma? Percre számítják a bérleti díjat ennek a vacaknak. Alig mentek pár kilométert, a tandem egyszer csak leállt. – Mi van, miért lassítasz? kérdezte hátulról June. – Nem lassítok, leállt ez a vacak! Leálltak néhány másik tonton balaton elhúzott mellettük, utasaik vidáman integettek nekik. Sastre le akarta pattintani a motor fedelét, mire egy vörös hologram ugrott az arcába, figyelmeztetve, hogy bérlőként nem nyúlhat a szerkezethez, Hívnia kell a központot. Mire Sastre azonban bármit is reagálhatott volna, a tandem már maga intézkedett. A hologram helyére a kölcsönzős képe került. – Elromlott a kis ketyerénk? – kérdezte bájos mosolyjal. – Az a lényeg, hogy ne nyúkáljunk ahhoz, amihez nem értünk. Sastre döbbenten hápogott, majd megragadta dzsunkarját. – Hallottad? – kérdezte felháborodottan. – Hogy mi? – riadt fel June. Napszemüvegén keresztül épp valami reklámfilmet nézett. – Már útnak indítottuk a műhelykocsit Sastre úr! – mosolygott kedvesen a kölcsönzős hologram feje. – Á, semmi! – legyinte June felé, lemondóan Sastre! – Be kell vennem valamit, nyögte fáradtan June, amikor visszaértek a sátrukhoz. Időközben a kemping újra benépesült, egy hangos társaság telepedett köréjük, egy kifejezetten hangos társaság. – Fáj a fejem! – közölte June, megunva, hogy arra várjon, sastre mondjon valamit. – Fáj a fejed! – dünnyögte sastre. – Ez a nap kikészített! – Gyúna táskájában kotorászott a megfelelő gyógyszer után. Ez az állandó feszültség? Milyen feszültség? Ami belőled árad? Mi? Sastre felkapta a vizet. Még hogy belőlem? Most is, hogy beszélsz velem, pedig csak megjegyeztem, hogy fáj a fejem? Ezt nem vártam volna pont tőled. Saste szemei szinte villámokat szórtak. Hogy még te is? Mit még én is? A fájdalom még élesebben vájt jún homlokába. Egész nap más se hallgattam, csak a pufogásod, a vegyesboltos, a kompos, a tandemes, a hegyőr, a közlekedési felügyelő, aztán az úszómester, a szabad strandon, meg a büfés, és gyakorlatilag mindenki, akivel ma találkoztunk. Ha nem ismernélek, azt mondanám, paranoiás vagy. Én? Az üvöltésre a hangos társaság hirtelen elhallgatott. Minden szemsastréra szegeződött. – Nincs erőm vitatkozni – zárta rövidre June. – Elegem van, megyek aludni. Remélem holnap nem kellsz fel ennyire ballábbal, mert komolyan mondom, földi nyaralás meg drága vízum ide vagy oda, visszamegyek anyámhoz a tritonra. Sastre dermetté vált, s valami keserűség öntött el, ahogy látta mennyasszonyát eltűnni a sátorlapjai mögött. Hosszú ideig csak állt, majd később lekuporodott, a sarkaira ült, oda sem figyelt a körülöttük sátorozók égtelen lármájára. June minden bizonyjal bekapcsolta a hangárnyékolást, és most alszik. June! Mennyit ér neki, June? S mennyit a büszkesége? Igénybe vett még pár órát, mire végre rászánta magát. Karpánytából kiugrasztotta a kommunikátorát, s a hologramok közt turkálva átjelentkezett másnaptól a kék szalak hotelbe teljes ellátással, majd rendelt Júnnak pár dolgot, aminek reményei szerint a lány örülni fog. Mikor végzett, eltüntette a hologramokat és felegyenesedett. Csak most vette észre, hogy milyen sokáig görnyett ebben a kitekert púzban. Hátába egy pillanatra kellemetlen fájdalom nyilalt, ahogy roppant egyet a gerince.